До нього прибули комісари і сказали, що по волі короля військо козацьке повинно бути зменшене до двох, а найбільше до трьох тисяч. Останні ж козаки, щоб повернулися в підданство панам, що ж до віри, то, бавляв, козакам і досі не було ніякої кривди, так і надалі не буде. Така лиха відповідь короля тяжко вразила недужого на рану гетьмана. Всі його надії на піднесення українського національного життя шляхом миру та згоди з польським урядом разом з мрією про те, що Польща колись гляне на Україну як на свою сестру, зрештою розвіялися. Він зрозумів, що кров козаків і його власна, кров пролита за Польщу, тільки зміцнила ворога козацтво. Розкраєним своїм серцем він почав перечувати собі смерть рани. Добутою у війні не за свій рідний край, а за щастя ворога свого народу, і в останні дні життя душа гетьмана оповелася нудьгою за спокривджену Україну. За невеликий час до смерті Сагайдачний склав духовну, відписавши свої маєтки на українські братства Київське і Львівське, а 10 квітня, року 1622 року помер серед своїх прихильників і співробітників по праці за відновлення національного українського життя. Поховано було Сагайдачного надзвичайно урочисто. Школярі братської школи читали над його домовинною похвальні вірші, прославляючи мужність небіжчика Гетьмана та любов його до свого народу і до освіти. Ті вірші згодом видані були окремою книжкою. «Над Кодацьким порогом» про гетьмана Івана Сулиму. Історичне оповідання. Ще до Богдана Хмельницького, а саме року 1635-го, був на Запорозькій Січі за Кошового отамана Іван Сулима. За своїх молодих літ Сулима придбав собі великого воєвничого хисту і завзяття – Бо казакував саме під час славних походів гетьмана Сагайдачного. Сагайдачним Сулима і кафу турецьку в Криму здобував, і трапезунд за Чорним морем аж двічі руйнував, і околиці царгорода вогнем випалював, та тільки під час одного з морських походів, коли запорозькі чайки викинули хуртовиною на турецькі береги, він попав туркам у бранці. Зрадівши, що захопили свого лютого ворога, турки віддали Сулиму на одну з військових галер, котру він разом з іншими невольниками і повинен був ганяти з одного моря на друге, прикутий ланцюгами до лави і до гребки. Чимало літ пробув Сулима в тяжкій неволі. І можливо, що не визволився б із неї до віку, коли б галера, на котрій він плавав, не взяла участь в морському бої з італійцями в Середземному морі біля грецьких берегів. Під час того бою, коли на турецькій галері щинилася пальба і галас, а невольники лишилися без догляду, Сулеві пощастило розбити на своїх кайданах замка, а вночі, коли турецька галера знову пливла по морю, доглядачі ж поснули, він скинув свої кайдани, і, підлізши нишком, до галерського ключника заколов його сонного та, одібравши ключі, одімкнув усіх товаришів-невольників. Одімкнуті невольники, озброївшись, декого з турків повбивали, а триста душ взяли в бранці та й попливли до італійських берегів. Нарешті Солима прибув у землю, що була тоді під владою римського папи, і подарував йому захоплену турецьку галеру, і разом з нею триста турків-бранців – Оповідання про цю подію розійшлися по всьому світу, і ймення Івана Сулими вславилося всюди. Поки Сулима пробув неволі, на Україні козаки з гетьманом Сагайдачним ходили під Хотин рятувати польське військо, що було оточено там величезною турецькою силою. І хоча гетьмана Сагайдачного там поранено, проте козаки поляків таки визволили і примусили султана замиритися. Недобре поляки одячили козакам за те, що вони врятували їх під Хотином. Налякані силою козаків, вони почали після того всякі утиски козакам чинити. А перш за все завели реєстр козаків на шість тисяч душ. І хто не вскочив у той реєстр, за тим вони не визнавали ніяких прав, ні на грунти та іншу власність, ні навіть на вільне життя, і намагалися всіх козаків виписчиків, себто виписаних з реєстру, повернути в панських хлопів. Повернувшись на Україну і довідавшись про ті утиски на козаків та поневолення польськими панами українських селян, Солима не дивився вже на поляків як на своїх братів і почав міркувати про те, як би визволити одних свій рідний край Україну. Незадовго до того, як стати Солимі Кошовим отаманом, поляки почали будувати на запорозькій землі біля Дніпра на Кодацьким порогом міцну фортецю, маючи на думці, одрізнити Запорожжі від України та перешкоджати поневоленому українському людові тікати от панів на Січ, а запорожцям виходити з Січі на Україну та нагадувати нещасним братам про те, що на світі існує воля. Будування Кодака було нестерпучою образою і шкодою запорозцям – Доводилося або скоритися полякам і поволі вмерти без з'єднання з рідним краєм, або битися з поляками на смерть. Сулима, як тільки став на січі Кошовим, збажився на останнє. Перш за все він поїхав з побратимом Павлюком власними очима подивитися, що робиться в Кодаку. Побратими застали там кілька тисяч зігнаних з України грабарів, що під орудою французького інженіра бо плана копали шанці та насипали стіни й башти. Понавколо Шкодаку стояли табором кілька повків польського війська. Сулима зрозумів, що військо тут на те, щоб запорозцям не кортіло розігнати грабарів, і він сказав Бурляєві, нехай вражі ляхи будують, поки їхня сила. А тільки не буду я козаком, коли не зруйнує оту паскудну їхню будівлю. Запорозький Кошовий знав, що як зруйнувати Кодак, то доведеться воювати з Польщею, бо вона того не подарувала б. А щоб воювати з такою силою, якою була під ті часи Польща, треба було мати велике і добре озброєне військо. Щоб добути ж зброю і та прохарчити військо, треба було грошей. От і надумав Солима, перше ніж воювати з Польщею, йти морем на пишний в ті часи турецький город Азов – та здобути в ньому срібла й злота та всяких скарбів. Надумавши так, Кошовий скликав запорожців на раду. А що, панове товариство, славна війська запорозькі, говорив він. Чи немає таких, що поолежували вже по коренях свої боки молодецькі? Як є такі, то виходьте. Підемо зо мною Чорним морем погуляти та запалимо люльки аж у Азові турецькому. Козацтво радісно отгукувалося на заклик Кошового, «А чого нам справді нидіти в Січі?» «Та товариський хліб дурно переводити, веди нас, батьку!» «Чи не поможе нам, милосердний, хоч небагато бідних невольників до рідної України та до дрібних діточок повернути?» Застукатіли в великому лузі сокири, і запорожці почали лаготити та конопатити великі чайки. Овець берег Дніпра біля Січі скидався тепер на мурашник – а от вареного дьохтю та конопатки понад усією річкою слався пахучий сивий дим. Минуло тільки два тижні, а вже готові до походу в море півсотні добрих чайок. Передав Солома січ наказному Атаманові та одного разу, забравши на чайки дві з половиною тисячі товариства, зійшов на чердак найбільшої чайки, щоб оглянути все військо. Велична і могутня була постать Заворозького ватажка засмалене вітрами обличчя з великими блискучими очима та пишними над ними бровами, отбивало завзяттям. Довгі вуса й сили веселедець скрашали те обличчя ознаками досвіду і спокою, а срібна волова, що блищала в його дужій руці, нагадувала всім про велику владу запорозького кошового отамана. Упевнившись, що все впорядковано добре, кошовий зняв шапку і перехрестився на схід сонця. А на сході за Дніпром саме вставало сонечко і грало рожевим промінням порівні рівні, як склопили ні Дніпра, звесіляючи своїм сяєвом розлоги, вкриті зеленими плавнями береги широкої річки. Перехрестився отаман, і всі козаки слідом за ним скидали шапки та хрестилися, посилаючи рідній Україні свої останні вітання. Надівши шапку, кошовий махнув булавою і вмить сотні весел. Ударивши в прозорі хвилі річки, заблищали срібною сльозою, а блискуча полина Дніпра скаламутилася водокрутнями. Козацькі чайки рушили од Січі розбіглися од микитиного рогу аж до плавні, вкривши широкий Дніпро червоними запорозькими жупанами. Весь день плив козаки поміж зеленими плавнями, втішаючись веселою красою рідної річки. А вабіч козаків берегами верби та явори купали в Дніпрі свої гнучки та зелені віти. Протоками коливалися од вітру та шелестіли очерета, по озерах табуни лебедів ячали та дикі гуси герготали, в гущавані плавні співоче птаство піснями заходилося, горлиці буркотіли та зазулі віщували. Не ж білі баби, всі коси дніпрові обсіли, Жовтий пісок своїм білим пір'ям, мов, снігом припорошили. Дивляться, запорості, на свій рідний великий луг, Не надивляться, слухають, не наслухаються. На другий день козаки запливли вже в татарські береги, А на третій день, надвечір, отаман завернув своїм байдаком З Дніпра в протоку, рясно вкрито очеретом, І зібрав там докупи всі чайки». Оце прибули ми, панове, брати, до тавані острова, що на ньому бусурманський Аслангород стоїть. Тут, уражі турки, притяли Дніпро залізними ланцюгами, щоб нас в Чорне море не пускати та не дати нам братів своїх з неволі визволяти. Тільки ви, діти мої, славне лицарство Запорозьке, на те не вважайте, високі верби та євори сокирми рвайте, у тороки аж у три ряди в'яжіть та на воду пускайте. Разом узялися козаки до роботи, і, як уже добре смерклося, виїхали знову Дніпро і наблизилися до Тавані. Діждавши вище города Аслана під захистом верб, поки зійшов місяць, козаки пустили тораки за водою, і скоро почули, як забрящало, вірвавшись і поринаючи на дно залізні ланцюги. Почули й турки, що бращать ланцюги, і почали заслан города з гармат палити в тораки, гадаючи, що то козацькі чайки. А козаки сиділи собі сибільвенько в своїх легких човнах вище Аслангорода, люльки курили та з бусурманів глузували, дожидаючи, поки тим обридне стріляти. Нарешті в Аслангороді потишилося, і понад Дніпром уже не чути було гучних вибухів гармат. Тішаючись думкою, що потопили козаків, турки пішли спати – Темрява ночі густо сповила Дніпро, тільки зірки веселим натовпом заглядали з неба та грали на їх хвилях своїм промінням. Рушаймо, тихо сказав Сулима. І нечутно, мов таємні примари, посунули козацькі чеки Дніпром униз до великого лиману. Через два дні козаки минули прогної та, наблизившись надвечір до Очакова, нагляділи біля нього шість турецьких галер. Усім дуже кортіло щепитися з тими галерами, але кошовий атаман не згодився на те, бо не хотів виявляти себе турком. Як тільки місяць пірнув хвилі лиману, весь табун запорозьких чайок нечутно обминув турецькі галери і башти Очакова. Поки почало світати, козаки були вже далеко за Очаковом. З моря вставала рожева заря, розмальовуючи його без просторінь привабливими кольорами, немов простилаючи перед козацькими чайками рожеву і сріблом гаптований килим. Згодом золоте сонце, не виникши ще з моря, послало свій промінь під небом на білі хмарки і затопило їх рожевим кольором золотими розводами. Весело глянули ті хмарки в блакитне море, як от зеркало, і не можна було пізнати тепер, де море, а де небо. Нарешті з морської пилини виникло й саме сонечко та заграло по вершечках рухливих хвиль щирим золотом. Разом із сонцем покинулося й море, і заграло дрібною хвилею. З півночі подихнув вітрець і, понадимавши на чайках вітрила, погнав їх туди, куди направляли керманичі на схід сонця. Що далі хвиля більшала, проте козаки були байдужі до хвилі. Не первина йому море ходити, вони курили люльки та завели пісню про Загайдачного та про Саміла кішку. Отаманський байдак ішов посередині, а на ньому з прапорів було на п'ято гасло, щоб усі чайки купи держалися, щоб передні не відпливали далеко та не кидали задніх, бо під час походів траплялося таке лихо, що розбурхане море порозкидає козацькі чайки. Так що потім Атаман і не збере всіх, от і горнуться тепер усі чайки до Атаманської, мав діти до матері. Пливуть, козаки, день і два, й тиждень, тільки небо блакитне, бачать, та без море, що з небом на обрії сполучилося. Геть далеко за морем обминув Сулима кримські городи Козлов та Хтіяр, щоб бусурмани не побачили, в який бік попливли козаки». Тільки через тиждень далеко на півночі виявилися козакам блакиті неба Кримські гори Бабуган та Чатир Дах. Ще минуло два дні, і козаки пливли вже повз кафу, що її 17 років до того зруйнував славний гетьман Сагайдачний. Надвечір того дня Солома побачив, що з моря назустріч козакам виринають вітрила турецької галери, щоб не виявити себе, Кошовий поставив чайки так, щоб від галери вони ховалися в сяйві вечірнього сонця. Галера, осяєна останнім промінням червоного сонця, посувалася, поволі приваблюючи козаків до себе. Нарешті сонце пірнуло в хвилі, і над морем почала осідати темрява. «Ану, діти!» – гукнув Слима, «Рушайте тепер просто на галеру, а що робити, самі знаєте». Ледве чутно дзюрчить вода поперед Великої Турецької галери. В три ряди сидять на галері на великих грибках невольники, прикуті до лавок ланцюгами, а поміж невольниками турки походжають і б'ють нещасних терниною та червоною таволгою, стогнуть невольники з тяжкої муки і тужать, згадуючи свою рідну Україну. Не бути їм уже на волі і не бачити ні рідних осель своїх, ні жінок любих та діточок дрібненьких. Аж ось козацькі чайки вже оточують галеру тісним колом, а запорожці направляють на вортових мушкети та залізними гаками зачіпляють галеру за чердак. Випалило враз кількасот мушкетів і турецькі вортові попадали додолу. На галері збився галас, і перелякані турки вибігли на чердак, проте і козаки вже були там, і счепилися з ворогами в Кривавій Січі. Пальба галас, брязкіт зброї, крик, очаю, все збилося в скаженому гармидері. А невольники, почувши пальбу і відомий гомін Січі, вже догадалися, що сталося те, про що вони тільки в вісні мріяли, що прийшла до них бажана воля. Прокинулися тоді їхні замордовані душі, і почали вони бити і рвати на собі кайдани. Небагато минуло часу, і вже немає кого козакам на галері рубати. «Розбивайте невольникам кайдани», – вукнув Солима. «Роздавайте їм турецьку зброю та беріть по байдаках, а галеру пускайте на дно».